Răspunde la telefon Dacă e tot domnul Hagi Nu sunt acasă Alo Da, Casa Grințescu Vorbiți cu Da, ține legătura, vă rog Vă cheamă de la Piscul Voivodese Iconiță O fi domnul a dat Dumnezeu Alo Da, Grințescu Da, du e Casa Grințescu. Grințescu Alo, alo, nu se aude Alo da, dinule, eu sunt. Eram îngrijorată. De ce n-ai dat niciun semn? Alo, nu întrerupe, Zuduje! Da, dinule, te aud! Vino, te aștept! Tot Bucureștiul te așteaptă! A telefonat o mulțime de lume. De o săptămână, iarăși vorbesc ziarele de tine! Sigur că mă bucur! Sunt fericită și mândră de soțul meu! Un excepțional conducător de întreprindere, așa scriu toți! Alo! Alo, nu întrerupe, vă rog! dinule, mă Alte treburi aici? Da, da. Nu, nu, nu, mai ales mâine nu accept să te împart cu nimeni. Ilana, astăzi se gânesc patru ani de la căsătoria noastră. <laughs> În sfârșit ai adus aminte? Dragul și ocupatul și celebrul și uitucul meu soț. La mulți ani, iubitele. ani, Patru ani de căsnicie fericită. Alo, Ilana, te sărut. Bine, dragule, vină. Te aștept cu masa. Bună dimineața, doamnă. Dumneata? Cum? Când ai venit? ori și nu ca să te felicit pentru aniversarea de mâine. Ați ascultat convorbirea? Bine, dar cum a intrat, domnule Hagi Maria avea ori știu, să... Știu, știu, mi a spus că nu ești acasă, n-am crezut, am dat buzna și bine am făcut. Nu tot ce faci dumneata e bine făcut, domnule Hagi Absolut tot. Campania de presă, spre exemplu. Apropo, să știi că exagerez cu amorul pentru Grințescu. N-are chiar atâtea merite cât e ai atribuit dumneata. Vrei să spui Vreau că... Să spun că mă costă destui bani ca să-l fac celebru? Nu cred. Înțeleg să plătești ca să-ți descrie minciuni Dar tot ce spun ziarele despre el este purul adevăr Adevărul e un lux, costă scump Ești destul de matură ca să știi atâta lucru O să-ți mai servesc câteva adevăruri în plus Primul, mi-e profund antipatic acest soț al O știe de mult Și cu toate astea eu îi fac reclamă prin presă Nu ți se pare ciudat? Nu <gânt> închipui că tragi un profit Poate că în felul acesta lumea capătă mai multă încredere în întreprinderea dumii Flacuri, nu mai am nevoie de el acolo A organizat destul de bine exploatarea, merge singură O să-l întrebuințez în altă parte Vorbești ca și cum Dinu ar fi o minge pe care dumneata o arunci de colo-colo Cam asta și e, deși el refuză să o recunoască. Vrei să afli în un adevăr? Pariesc că îl știu și pe acesta Pariesc că nu Grințescu nu are niciun drept ca asociat în afacere Ți-a spus-o vreodată? Nu Îmi închipuiam, e rușine S-a purtat ca un mocos fără minte când am încheiat actele L-am păstrat până acum fiindcă și cunoaște meseria Dar ajunge, azi o să-i spun de ce întrețin campania de presă Și unde am nevoie de el de aici înainte S-ar putea să nu accepte, nu te-ai gândit? Ar fi catastrofal pentru el L-aș distruge fără să clipesc Dumneata însă ești frumoasă și îl iubești o să devii și inteligentă Ca orice femeie care trebuie să-și apere dragostea Primul semn de inteligență o să-l dai mâine Când o să-mi faci o vizită la mine acasă ah, Știm să tragem și palme Perfect Îmi plac femeile energice să mai lucide în situații grele Ești afară Nu te pripi, doamnă Grințescu sunteți într-o situație grea amândoi De câte ori să-ți spun O să vii mâine la mine Ieși afară, ieși afară O să vii, fiindcă îl iubești O să-ți explic mai pe larg Și o să înțelegi, sunt sigur Pe urmă să-l convingi și pe el La revedere Încă, încă o vorbă Nu-i povesti nimic soțului dimitare despre vizita mea Îi spun imediat cum vine acasă Te avertizez că joacă totul pe o carte nu știe, dar joacă Dacă nu-l ajut să câștige, se prăbușește Nu-i purta ta de grijă E în stare de orice, îl cunosc Poate chiar să se sinucidă Singurul om care îl poate salva sunt eu Dacă o să fii femeia rezonabilă, evident E silă de dumneata, ești odios Dios! Adevărat a Cea de bine așa ca o pisică zbârlită nu bine până mâine când vei veni la mine. Te aștept la 11 Gândește-te că situația, fericirea și poate chiar viața acelea pe care zici că îl iubești, se află în tale Și să fii mândră nu ești un capriciu pentru mine. Te pândesc de când te-am văzut prima dată la piscul voi Sentimente durabile, nu e așa că e emoționant. După amiaza aceea, inginerul din Grințescu, abia sosit de la drum s-a trezit cu vizita neașteptată a lui Jordan Haji Jordan. În camera alăturată, doamna Irena Grințescu aștepta neliniștită. După toate aparențele însă, convorbirea avea să dureze. E simplu, nu înțelegi, să M-am săturat de mutra dumitrare la piscul voivodesi. Nici măcar în București nu mai supor să te întâlnesc ca director tehnic. M-a mai de mult. N-am stat cu mâinile în sân. Ne-am luat și eu măsuri între timp. Ce măsuri? Trești la concurență cu intenția să mă ruinezi? Ești destul de aproape, de adevăr. Te joci cu focul, inginerule. Sunt foarte tare. Nu o să ne batem, totuși. Îți vorbim altă. victimă pe măsura admitale. Emil Sava. Prefectul, de ce? Îți închipui că omul după victime cu orice preț? Ai perspectiva de a face carieră politică în locul lui. Mă și văd instalat într-o prefectură în fundul țării. Și am spus că nu e vorba de al lui de prefectură. Atunci? Peste o săptămână, cel mult peste o lună, se schimbă guvernul. Guvernul. Înțelegi? Mi-ai mai spus asta. Vine din nou la putere partidul Emil Sava. Am legături și în partidul ăsta. Ce dracu! E așa de greu să înțelegi? Nu, no, fi, dar nu înțeleg. Bine să-ți explic. Știi că idiotul de prefect a abuzat de rolul lui de custode al moșiei lui Boldur avându A vândut o agricol, cunoscând că era, de fapt, un perimetru petrolifer cu o valoare infinit mai mare. Totul e ca dumneata să descopere acum atrapaz lucrurile și să te indignezi. Este un om integru, ce naiba. Și când vei auzi că opera vieții dumii tale s-a clădit pe o faptă imorală, te scandalizezi. Înțelegi? Cum să mă scandalizezi? Doar am știut de la început, și el, și eu, și dumneata. Sava poate să o spun oricând. Nu să facă uz de un argument pe care nu-l poate dovedi. Cu atât mai mult cu cât nu are niciun credit Într-o controversă cu dumneata Ți-ai investit în piscul desi Talentul și entuziasmul de tânăr savant Sau ce n ești Știe toată lumea chestia Să scrie la gazetă în fiecare zi E un gest de înaltă ținută să-ți dai demisia Din postul de director tehnic al societății Cu durere, în suflet și cu declarații În presă împotriva lui Sava Și a mea, dacă o fi cazul, nu mă deranjează Astfel îl mănânci fript pe amicul Sava? Am eu grijă să-i cuprindă valul de indignare și pe șefii lui politici Și să-l înlocuiască în 24 de ore de la conducerea organizației județene Iar cel care-i va lua locul, ești dumneata Nu mă interesează asemenea combinații. Mă interesează pe mine Cu platforma pe care ți-o crezi ca om de știință, organizator industrial și caracter integru Ești tocmai bun de subsecretar de stat în prima guvernare a partidului Subsecretar de stat? Dacă am dat Babalăcul de Demetrian care să fie ministru Plin de ușor de manevrat Nu așteaptă decât atât Un om capabil să facă treaba în locul lui Mai târziu Te privește nu? Poți să ajunge orice în politică Poate chiar prim-ministru Ești de nerecunoscut De unde dragostea asta subită pentru mine? Am nevoie de un om la industrie și comerț Acum nu peste un an, nici peste șase luni Nu ai niciun prieten în afară de mine? Ești de la male toți Numește-te pe dumneata, zici că ai influență M-am gândit, imposibil, sunt vulnerabil Prima campanie de presă împotriva mea dă tot cabinetul peste cap Și o să fie campanie, nu jucărie Bătălie pe viață și pe moarte La care eu să iau parte ca general în armata dumitale de pișichieri Ca un politic lansat de mine, dacă asta îți sună mai frumos Știi ceva, domnule Hagi Iordan? Hai să dăm cărțile pe față. De ce ți dumneata să ajung eu subsecretar de stat? Doar n-o să pretinzi că-mi faci cadou un portofoliu ministerial pentru ochii mei frumoși. Ce urmărești? a, -a, -a. Ai fler, inginerule? Te felicit? Am, mersi. Uite ce, se petrec lucruri grave. Tot nu pricep. Ai răbdare. Împrumuturile refuzate de băncile străine până nu se modifică legea minelor. S-a și pregătit un proiect care îmi duiește existența Nu numai mie, tuturor petroliștilor din țară Guvernul vrea să dea drumul capitalului străin care o să ne înghită Înțelege acum? E nevoie de un tânăr membru al cabinetului Cu toate calitățile de specialiști, cu o mare integritate morală Pentru a le ține piept Nu e o combinație inteligentă? Mă întreb ce-ai mai combinat în plus Ți-am spus tot. Te scot în arena politică și te susțin ca să-mi interesele Nu e limpede? Ce garanție ai că n-am să-ți înșel așteptările? Te cunosc, nu ești în stare Și acum gata, ne-am înțeles Încep jocul chiar de azi, te duci dincolo și îi spui cu coani de mitare că sunt o secătură Și că o să mă țin, tu ești la stălpul infamiei, bineînțeles Nu sufle o vorbă despre combinația pe care am pus-o la cale la cea mai mică indiscreție Te-ai pe bot De fulminanta carieră politică Pe care o aștepți I, -i telefonul, vorbești cu vreo doi-trei moraliști De calibru dumitane Pe urma alergi la prima redacție Și îl faci albie de porci pe Emil Sava Elimpede împede? Mm -hmm. Da? Da, Radule. Perfect, continuam. Prin urmare, aduce tratative pentru un împrumut. Da, și pe mai multe piețe odată. Da, înțeleg, pe mai multe piețe deodată. Foarte cuminte. În condiții grele. Condiții grele? Nu e bine. Ar însemna să ne vindem petrolul pe câteva milioane. Mă rog, miliarde dacă sunt cotești în lei. Tot o afacere proastă rămâne. Mai grav, o crimă împotriva interesului național. Este imposibil să rezistăm. Imposibil să rezistăm? Bine, dar voi nu înțelegeți? Trebuie să ne salvăm petrolul cu orice preț. Trebuie să ne opunem. În ăsta, o să demisioneze. Foarte bine face guvernul. Să demisioneze dacă nu e în stare să reziste. Alo, Radule, te mai sun eu. Cu bine. Dinule. Tu? Când ai intrat? Dinule, de ce îl provoci pe Hagi Jordan? Am citit declarațiile tale din ziare. Ești imprudent. Mi-e teamă, Dinule. Dragă mea. Nu te măsura cu ăsta. E din calea afară de pericos. Nu poți să tac. La jefuit pe Boldurii Loveanu, cumpărându-i moșia Caterina Agricol Când ea a de fapt, de o mie de ori mai mult Te rog să mă crezi, de când am aflat, nu dorm nopțile Toată opera mea s-a clădit pe înșelătoria lui Emil Sava n-a fost decât o unealtă Marele bandit e Iordan Hagi Iordan Prin urmare, știi de o săptămână? Aproximativ de când finanțează el presa ca să te elogieze Probabil că din cauza asta o și face Ca să te domolească Cine ți-a spus că el finanțează? Iordan Hagi Iordan A fost pe aici. Susține că poate să te distrugă sau să te salveze după bunului plac. Altceva n-am mai spus? Doamne, ce lume, doamne! Dacă ți la mine, dinule, renunță. E un om rău. Lasă-l în pace, nu te mai lega de el, nici nu știi de ce în stare omul ăsta. nu i pasă! Altceva, nu ți a mai spus încă despre mine? Nu! Nu! Ce să-mi spună? Dinule, de ce ți să te bați cu el! M-a făcut alta lui inconștientă. Sunt un om cinstit, am dat totul în vilea ca să-l înfierezi opinia publică, și pe el, și pe Emil Sava. Dar Hagi Jordan nu-ți va răbda asta, se va întoarce împotriva ta, te va nimici! Ne va nimici pe amândoi. Numai să încercem! Of, Doamne! Cât n-aș da să dăm timpul înapoi. Să fim iar săraci, liberi și fericiți. Ca pe timpul când Zaharia Duhu căuta comoara prin râpere de la piscul Voivodesei. Sărmanul Zaharia Duhu. uit că a decăzut cu totul. Tot atât de mult bea? Ce face? Nu mi-ai pomenit nimic de el de atâta timp. I-am dat ei brățara lui Lorenzo Celso. Am <laughs> Lorenzo Celso. tot a fost bun de ceva și cea asta. A făcut brățara pentru Ilenuța. I-am dat-o ei și ce dacă i-am dat o oarță. oarță. Îți, îți pare rău? A, a, se gândește și el la mine Bag mâna în focă se Ce, Cum o avea timp? Vine încoace Vine să-mi dea o mână de ajutor Asta e Da, da doar atât vreau, atât vreau să-l să roage pe dinul ca din partea ei Că eu nu mai ajung să dau ochii cu el Atât de ajutor mai am și ca ajutor Ce ajutor, Zaharie? <fie> ha? Hai, spune mie -mi că C iau... eu... Ce, tu, tu meritai altă soartă, bă. Bă, ce, nu-i așa? Bă, pintinie, bă eh? Bă, tu-ți joc de mine eh. Te-ai ajuns acum, care ești domn mare la sonde lasă bă pune cazurile mele Nu-ți bași joc Nu, nu, nu, nu te lască poate să-ți fiu de vreun folos Tu mie de folos? <gânt> <gânt> A, adică, de ce nu? Să vorbești cu mai mare căi de la sonde Așa te când caut eu pe cineva să vorbească Vorbesc De ce nu? Vrei să te angajezi și tu? Eu? No, nu Eu doar atâta aș vrea Să mă lase și pe mine măcar o lună Măcar, măcar o săptămână De, de ce nu mă lasă să mă crești Lui Dumnezeu? Măcar, măcar o săptămână Să mai sap la castel Acolo, la ruine Că doar noi zobam noi dă de băgură să le Știi ce, Zaharie? Mai dă-o încolo de comoară Te-ai nenorocit de pe urma ei Tu nu vezi Așa Așa zici tu că m-am nenorocit Păi da, da. De ce poți jupăzi la gât pintilie? De, de ce? De ce mă? De no. ce? Ne no. au mâna după gravată Mă, mă, mă strâng de gât Ce ești de Nebun? Eu știu Poate... Dar tu, iau, tu, cine ești, bă? Ce cauți aici? Ce cauți? De ce l-ai omorât, mă, pe pentilie? De ce mă l-ai omorât? De ce... Era 12 fără un sfert, când o mână nervoasă sună prelung la ușa casei lui Jordan hagi Jordan. Una ziua, doamnă Grințescu N-ai fost punctuală, nu frumos din partea ta Să știi că Jordan hagi Jordan nu-i obișnuit să aștepte, intră Intră, intră, sunt singur am expediat slujile. Vino, vino Aici e dormitorul meu Am pregătit cea mai fină șampanie în onoarea ta Ce ai? Ți-e frig? De ce tremuri? Nu Șampania o să te încălzească Ai și tiziarele? Da a căpătat gustul publicității, domnul Grințescu al Dumitale. Me Mi Mi-a declarat război Se indignează că am pus mâna cu bani puțin pe moșoara lui Ilovenu Parcă am eu vreo vină că moșioara asta era doldora de petrol Să Dumitale vrea să mă doboare De ce? Fiindcă l-am făcut om? Răstrivesc ca pe unu jirme. Nu, te rog Ce ai spus? Vreau să-mi făgăduiești Făgăduiește Nu lovi, te rog a urma urmă. nu mă deranjează prea mult atacul lui. Ce zici? Să mă fac foc? Sau să-l iert? Depinde de tine dacă-ți dai o la al pun și pe cric. îl salt. Nici n-a visat el unde poate să ajungă. Vrei să-ți Scoate-ți, scoate, -ți, scoate -ți asta după tine, că e păcat să-ți ascunzi frumusețea Ascultă. Ce este, ce s-a întâmplat? S-a auzit un zgomot, e cineva aici vezi de treabă, nu pricep că suntem singuri în toată casa, scoate asta, am zis. <coughs> Te rog, te rog, fără smior e, fără smiorcă <coughs>